Моєї тітки Мардж, пробурмотів Гаррі сердито зиркаючи на Снейпа. Ну, для першого разу було не так і безнадійно, знову підняв чарівну паличку Снейп. Врешті-решт, ти спромігся мене зупинити, хоч і потратив час та енергію на зайві крики. Мусиш зосередитися. Чини мені опір розумом, і тобі не доведеться вдаватися до чарівної палички. Я намагаюся, огризнувся Гаррі. Але ж ви мені не кажете, як це робити? Що за манери, потере, погрозливо прошипів Снейп. Тепер заплющ очі. Перш ніж послухатися, Гаррі глянув на нього з огидою. Йому не подобалося стояти з заплющеними очима, коли перед ним був Снейп з черівною паличкою в руці. викинь з голови все зайве, Поттере!» – пролунав холодний Снейпів голос. «Позбудься всіх емоцій!» Проте лють на снейпа все ще пульсувала отрутою в жилах. Гаррі, позбутися люті? Простіше було б позбутися ніг. Потере, ти не виконуєш. Старайся, зосереться. Гаррі спробував очистити голову, намагався не думати, не пригадувати. Не відчувати. Так. Давай ще раз. На рахунок три. Раз. Два. Три. Легі Ліменс. Величезний чорний дракон став дибки перед ним. Мама і тато махали руками з зачарованого дзеркала. На землі лежав Седрік Дігорій дивився на нього невіддющими очима. Ні. Гаррі знов стояв на колішках, затуляючи лице руками, а голова нестерпно боліла, ніби хтось видирав йому з черепа мозок. "Вставай", гаркнув Снейп. "Вставай! Ти не стараєшся, не докладаєш жодних зусиль". Даєш мені доступ до спогадів, яких боїшся, вручаючи мені тим самим зброю. Гаррі знову встав, а серце в нього калатало так несамовито, мобу, він і справді щойно побачив на цвинтарі мертвого Седрика. Снейп здавався блідішим, ніж завжди. І сердей Хоч навіть близько не був такий злий, як Гаррі. «Я... я стараюся», – процідив Гаррі крізь зуби. «Я наказав тобі позбутися емоцій». «Так? А мені зараз нелегко це зробити», – огризнувся Гаррі. «То станеш легкою здобичу темного лорда», – гаркнув Сніпп. Дурні, що не вміють приховувати почуттів, не контролюють власних емоцій, впиваються сумними спогадами і легко дозволяють себе спровокувати. Одне слово – слабаки. Вони не мають найменшого шансу проти його могутності. Потере, він сміховинно легко проникне в твій мозок. Я не слабак? Лечутно чутно проказав Гаррі. Його приймала така лють, що він боявся от-от накинутися на Снейпа. «То доведи це! Опануй себе!» гримнув Снейп. «Стримай свою лють! Наведи ладу голові! Робимо ще одну спробу! Приготуйся! Давай! Леді Ліменс!» Гаррі дивився, як дядько Вернон забиває цвяхами поштову скриньку. Сотня дементорів ковзала понад озером, насуваючись на нього. Він біг з містером Візлі коридором без вікон. Вони наближалися до простих дерев'яних дверей. Гаррі сподівався зайти в ці двері, але містер Візлі повів його ліворуч а тоді вниз по кам'яних сходах. «Я знаю, знаю!» Він знову стояв рачки на підлозі Снейпового кабінету. Шрам неприємно поколював. Зате крик, що вилетів з його рота, звучав з тріумфом. Він знову відштовхнувся від підлоги, встав і побачив Снейпа, що дивився на нього, піднявши чарівну паличку. Схоже було, що він зупинив дію закляття, перш ніж Гаррі почав з ним боротися. Що сталося, Поттере? пильно придивився він до Гаррі. Я бачив. Я пригадав! задихано пояснив Гаррі. Я щойно збагнув! Що збагнув? різко запитав Снейп. Гаррі відповів не відразу. Він розкошував цією миттю сліпуючого осяяння, потираючи чоло. Йому вже місяцями снився той коридор без вікон, що закінчувався замкненими дверима. Та він ні разу не замислювався, чи існує таке місце насправді. А ось тепер, знову побачивши цей спогад, усвідомив, що весь той час йому снився коридор яким він біг з містером Візлі 12 серпня, поспішаючи до судової зали міністерства. Той коридор ввів до відділу таємниць. І саме там був містер Візлі тієї ночі, коли на нього напала Волдемортова змія. Він глянув на Снейпа. Що зберігають у відділі таємниць? «Що ти сказав?» – неголосно перепитав Снейп, і Гаррі з великою втіхою відзначив, що той почав нервуватися. «Я спитав, що зберігають у відділі таємниць, пане професоре», – повторив Гаррі. «А чому ти про це питаєш?» – поволі протяг Снейп. «Бо...» – не відводив Гаррі очей від Снейпового обличчя. Той коридор, який я щойно бачив, мені він снився місяцями. Я його впізнав. Він веде до відділу таємниць. І я думаю, що Волдемортові там щось потрібно. Я казав тобі не називати ім'я темного лорда. Вони люто позирали один на одного. Шраму Гарріс знову розболівся, але він не звертав на це уваги. Видно було, що Снейб стривожений. Однак, заговоривши знову, він намагався видаватися спокійним і незворушним. У відділі таємниць зберігають багато чого, Поттере. Зрозумієш, ти з того мало? А загалом усе воно ніяк тебе не стосується. Я дохідливо пояснив. Так, відповів Гаррі, розтираючи шрам, що пік дедалі дужче. Прийдеш сюди в середу в цей самий час. Продовжимо працю. Гаразд, погодився Гаррі. Він хотів якнайшвидше вийти зі снейпового кабінету і знайти Рона з Герміоною. «Щовечора, перед сном, учись позбуватися всіх емоцій. Очисть свій мозок, зроби його порожнім і спокійним. Зрозуміло?» «Так», – майже не слухав Гаррі. «І попереджаю тебе, потере. Я буду знати, якщо ти цього не робитимеш. Добре, буркнув Гаррі, закинув на плече портфель і поспішив до дверей. У дверях озирнувся на Снейпа, що стояв до Гаррі спиною і вивуджував кінчиком палички з сита спогадів свої думки, ретельно вкладаючи їх назад у голову. Гаррі мовчки й обережно зачинив за собою двері. Шрам його і досі боляче сіпався. А Рона і Герміону Гаррі знайшов у бібліотеці. Вони працювали над цілою горою нових домашніх завдань професорки Амбридж. Небо за вікном давно потемнішало, і решта учнів, переважно п'ятикласників, сиділа під настільними лампами, повтикавшись носами в підручники гарячково шкрябаючи перами. Крім цього, було чутно хіба що порипування одного з черевичків мадам Пінс, бібліотекарки, коли та блукала проходами, погрозливо дихаючи в потилиці учням, які сміли торкатися до її коштовних книжок. Гаррі... Легенько тремтів. Шрам його й досі болів, а сам він був ніби в гарячці. Сідаючи навпроти Рона та Герміони, помітив у вікні своє відображення. Був дуже блідий, а шрам вирізнявся на чолі чіткіше, ніж завжди. Як там пішло? прошепотіла Герміона, а тоді раптом занепокоїлась. Гаррі, що з тобою? «Та все добре. Не знаю», – нетерпляче пробурмотів він, зіщулившись від нового нападу болю в чолі. «Послухайте, я щось зрозумів». І він переповів їм те, що бачив і до чого додумався. «То... то ти кажеш? – прошепотів Рон. – А поруч?» порипуючи пропливла мадам Пінс. «Що та зброя? Те, за чим полює відомо хто, лежить у Міністерстві магії?» «У відділі таємниць, якщо точніше», пошупки уточнив Гаррі. «Я бачив ті двері, коли твій тато відводив мене до судової зали на слухання моєї справи. І це безперечно ті самі двері, які він охороняв, коли його вкусила змія. «А вже ж!» – Герміона важко і протяжно зітхнула. «Що, а вже ж?» – досить нетерпляче запитав Рон. «Роне, та подумай сам!» Стержис-подмор намагався пробратися за якісь двері, в Міністерстві Магії. Це ж, мабуть, ті самі двері. Це не може бути випадковий збіг. Та чому Стержес мав туди пробиратися, якщо він і так на нашому боці, засумнівався Рон? Не знаю, завагалася Герміона. Це трошки дивно. А що там у тому відділі таємниць? запитав Гаррі у Рона. Твій тато ніколи про це не згадував? Ну, я знаю, що людей, які там працюють, називають невимовники, насупив броверон. Верон. Бо ніхто насправді не знає, що вони там роблять. Дивне місце для зберігання зброї. Та нічого дивного. «Якраз усе дуже логічно», – заперечила Герміона. «Мабуть, міністерство розробляє там щось цілком таємне». «Гаррі, а з тобою справді все нормально?» Гаррі саме почав розтирати лоба обома руками, ніби хотів його випрасувати. «Так, усе добре», – відірвав він тремтячі руки від чола. «Ну, просто…» Почуваюся трохи. Не надто мені подобається блокологія. А, кожного трясло б, якби в його мозок раз за разом вривалися, поспівчувала Герміона. Вертаймося краще у вітальню, там буде затишніше. Але у вітальні було повно людей. Лунав сміх, захоплені крики. Фред із Джорджем демонстрували найновіші товари своєї крамнички жартів. «Безголові капелюхи!» вигукував Джордж, а Фред розмахував перед учнями гостроверхім капелюхом оздобленим пухнастим рожевим пером. «По два галеони за штуку! Ось, дивіться на Фреда!» Сяючий Фред натяг капелюха на голову. Якусь мить Стояв з дурнуватим виглядом, а потім голова його зникла разом з капелюхом. Кілька дівчат заверещало, але всі інші аж покотилися з реготу. «А тепер скидаємо!» – вигукнув Джордж, а Фредова рука почала мацати в повітрі над плечима. Зненацька знову з'явилася його голова, а в руці – Щойно знятий рожевоперий капелюх. Цікаво, а який механізм дії тих капелюхів? Забула про домашню роботу Герміона, уважно спостерігаючи за Фредом та Джорджем. Ну, тобто, зрозуміли, що це якісь невидимі чари, але вони досить розумно поширили радіус дії невидимості – за меже зачарованого предмета. Та мені здається, що ці чари досить короткочасні. Гарі нічого не відповів. Його нудило. «Пороблю завдання завтра», – пробурмотів він, запихаючи в портфель підручники, котрий щойно з нього повитягав. «То запиши це у свій щоденних домашніх завдань». Порадила Герміона, щоб не забути. Глянувши на Рона, Гаррі поліз у портфель, витяг щоденника і невпевнено його розгорнув. Не відкладай на завтра все, бо це добра не принесе, докірливо вигукнув щоденник, поки Гаррі записував домашнє завдання від Амбридж. Герміона задоволено сміхнулася. Я, мабуть, піду спати. Гаррі поклав у портфель, вирішивши за першої нагоди потай кинути його у вогонь. Він перетнув вітальню, ухилившись від Джорджа, що намагався натягти на нього безголового капелюха, і ступив на холодні й тихі сходи до хлопчачих спалень. Його знову нудило як і тієї ночі, коли йому привиділася змія. Але він подумав, що йому стане краще, якщо він трохи полежить. Відчинив двері спальні, зайшов і відчув такий нестерпний біль, ніби хтось засадив йому в чоло ножа. Не знав, де опинився, стоїть він чи лежить, не пам'ятав навіть власного імені. У вухах дзвенів маніакальний регіт. Він уже давно не відчував такого щастя, був сповнений радості, екстазу, тріумфу. Сталося щось чудове-пречудове. Гаррі? Гарі! Гарі Хтось ударив його по лиці. Божевільний регіт переривався болісним криком. Його покидало відчуття щастя, але сміх не стихав. Він розплющив очі і відразу ж усвідомив, що Регіт лунає з його власних уст. Щойно він це збагнув, як Регіт урвався. Важко дихаючи, Гаррі лежав на підлозі і дивився в стелю. А шрам на його чолі жахливо пульсував. Стривожений Рон зігнувся над ним. «Що сталося?» – спитав він. «Я... я не знаю». Видушив себе Гаррі і сів на підлозі. «Він такий щасливий? Такий щасливий?» «Відомо, хто?» «Сталося щось добре для нього», – промимрив Гаррі що весь аж затрусився, як і тоді, коли побачив, що на містера Візлі напала змія. Сталося те, чого він так прагнув. Гаррі страшенно нудило. Слова лунали, як і колись у грифіндорській роздягальні, ніби їх вимовляв його вустами хтось чужий. Але він знав, що це правда». Набрав повні груди повітря, намагаючись не виблювати на Рона. Був страшенно радий, що зараз тут не було Шейму мусей Діна. «Герміона попросила, щоб я пішов і подивився, як ти», – тихенько сказав Рон, допомагаючи Гаррі встати. «Казала, що після того, як Снейп маніпулюватиме твоїм мозком, твій самозахист буде на низькому рівні». Але ж колись це, мабуть, допоможе? А він із сумнівом подивився на Гаррі, підводячи його до ліжка. Гаррі неупевнено кивнув головою і повалився на подушки. Все його тіло нестерпно ломило після стількох сьогоднішніх падінь на підлогу, а в шрамі й далі відчувався пекучий біль. Гарі не міг позбутися відчуття, що його перше зіткнення з блокологією не посилило, а скоріше послабило опірність його розуму. А ще він з величезною тривогою думав, що ж такого могло статися, що лорд Волдеморт відчув себе найщасливішим за всі останні чотирнадцять років. Розділ 25. Загнаний жук. Уже наступний ранок приніс відповідь на гаряне запитання. Коли прибув Герміонин щоденний віщун, вона розгладила його, глянула на першу шпальту і так зойкнула, що всі поблизу озирнулися. «Що?» – в один голос запитали Гаррі з Роном. Замість відповіді вона розклала газету перед ними на столі і вказала на десять чорно-білих фотографій на першій сторінці, на яких були обличчя дев'ятьох чаклунів і однієї фідьми. Дехто з них глумливо посміхався, а інші зухвало тарабанили пальцями по рамках своїх знімків. Кожне фото – Супроводжувалося текстом зім'ям злочинця та описом злочину, за який його було ув'язнено в Аскабані. Антонін Дологов було написано під знімком чаклуна з довгим блідим і перекривленим обличчям, що глузливо дивився на Гарі. Засуджений за брутальне вбивство Гідеона й Фабіана Преветів. «Елджернон Руквуд» – так звали поцяткованого віспою чоловіка з масним волоссям, що утомлено притулився до краю фотографії – засуджений за видачу таємниць Міністерства магії тому, кого не можна називати. Але Гаррі не відводив очей від фотографії відьми. Він одразу, щойно побачив цю сторінку – Звернув увагу на її обличчя мала вона довге чорне волосся, що на знімку було безладно розпатлене, хоч він пам'ятав його охайним, густим і блискучим. Дивилася на нього очима з важкими повіками, а на її тонких вустах вигравала зухвала й презирлива посмішка. Як і Сіріус, вона ще зберігала рештки привабливості, хоч від її колишньої краси, мабуть, завдяки Аскабану, вже мало що залишилося. Белатриса Лестранж засуджена за катування й доведення до цілковитого безумства Френка та Аліси Лонгботомів. Герміона. Штурхнула Гаррі Підрабро і показала на заголовок над фотографіями, на якій Гаррі не звернув уваги, зосереджуючись на Белатрисі. Масова втеча за скабану. Міністерство побоюється, що давні смертежери гуртуються довкола Блека. «Блека?» – голосно перепитав Гаррі. «Ідіо!» – розпачливо засичали Герміона. Не кричи. Спочатку прочитай. Учора вночі Міністерство магії повідомило про масову втечу за скабану. У розмові з журналістами, що відбулася в кабінеті міністра магії Корнеліуса Фаджа, пан міністр підтвердив, що вчора ввечері сталася втеча десяти особливо небезпечних в'язнів. І що він уже повідомив маглівського прем'єр-міністра про серйозну загрозу з боку цих осіб. На превеликий жаль, ми опинилися у тій самій ситуації, що й два з половиною роки тому, коли втік убивця Сіріус Блек, сказав містер Фадж. Ми також переконані, що ці дві події взаємопов'язані. Втеча такого масштабу не могла відбутися без зовнішнього сприяння. А ми повинні пам'ятати, що Блек, якому вперше в історії Аскабану вдалося звідти втекти, ідеально підходить на роль підбурювача, який ділиться з іншими своїм досвідом. На нашу думку, ці злочинці, серед яких є і Блекова двоюрідна сестра Белатриса Лестранж, Об'єдналися довкола свого лідера Блека, проте ми докладаємо максимум зусиль, щоб упіймати злочинців, і просимо магічну громаду зберігати пильність та обережність. У жодному разі не можна навіть наближатися до когось із цих осіб. От тобі й маєш, Гаррі, сказав приголомшений Рон. «Он, чому він учора був такий щасливий!» Ну мені це не вкладається в голові!» – обурився Гаррі. «Як може Фадж звинувачувати у втечі Сіріуса?» «А що йому залишається робити?» – з гіркотою пояснили Герміона. «Він же не може сказати «вибачте мені всі», бо Дамблдор попереджав, що таке може статися» і що аскабанські вартові перейдуть на бік лорда Волдеморта. Та перестань сахатися, Роне. А тепер ще й утекли найзапекліші Волдемортові посіпаки. Він же добрих півроку тільки те й робив, що всім торочив, які ви з Дамблдором брехуни. Герміона розгорнула газету і узілася читати статтю про втечу а Гаррі оглянув велику залу. Не міг збагнути, чому інші учні не виказують переляку, чи хоч би не обговорюють жахливу новину з першої шпальти. А потім згадав, що мало хто отримує газету щодня, як Герміона. Учні балакали собі про домашнє завдання, про квіди, чи хто знає про які ще дурниці. Тоді, як за межами школи Ще десятеро смертежерів поповнили Вольдемортові лави. Гаррі глянув на вчительський стіл. Там була цілком інакша ситуація. Надзвичайно серйозні Дамблдор і професорка МакГонегел заглибилися в розмову. Професорка Спраут Зіперла віщуна на пляшечку з кетчупом і так засереджено читала першу шпальту, що навіть не помічала, як з ложки крапає її на коліна яєчний жовток. А от професорка Амбридж на протилежному краю стола напихалася вівсянкою. Принаймні хоч тепер її мішкуваті ропушачі очі не пронизували велику залу, стежачи за поведінкою учнів. З кожним ковтком вона дедалі більше хмурилася і зрідка лиховісно позирала на Дамблдора та МакГонегел, які продовжували зосереджену розмову. «О, Боже!» – Герміона ошелешено втупилася в газету. «Що там іще?» – занепокоєно спохопився Гаррі. «Це просто... це просто жах!» – приголомшено відповіла Герміона. Вона розгорнула газету на десятій сторінці і віддала її хлопцям. Трагічна загибель працівника Міністерства магії Адміністрація лікарні Святого Мунго вчора пообіцяла провести повне розслідування смерті 49-річного працівника Міністерства магії Бродеріка Боуда, котрого знайшли у власному ліжку задушеним рослиною з вазона. Цілителі, які прибули на місце події, не зуміли оживити містера Боуда, що за кілька тижнів до смерті був поранений під час нещасного випадку на роботі. Головну цілительку палати містера Боуда Міріам Страут тимчасово усунуто від виконання обов'язків. Тому вона вчора не змогла прокоментувати подію. Однак речник лікарні заявив таке. Ми маємо суворі обмеження щодо речей, які дозволено тримати в палатах. Але, здається, цілителька Страут, надміру завантажена роботою в різдвяний період, недооцінила небезпечність рослини на тумбурсі біля ліжка містера Боуда. Коли він почав потроху говорити і рухатися, Цілителька Страут дозволила містерові Боуду самому доглядати рослину, не роздивившись, що то був не безневинний пурхоцвіт, а живець рослини пастка диявола. Отож, коли містер Боуд, який почав одужувати, доторкнувся до рослини, вона негайно його задушила. У лікарні святого Мунго й досі не спромоглися пояснити – яким чином ця рослина потрапила до палати. І тому просять зголоситися чарівників та чарівниць, які володіють будь-якою інформацією з цього приводу. «Боут», – вимовив Рон. «Боут. Десь я вже чув це прізвище». «Так ми ж його бачили», – прошепотіли Герміона. «У лікарні святого Мунго, пам'ятаєш?» Він був на ліжку навпроти локарта. Лежав собі і дивився у стелю. І ми бачили, як там опинилася пастка диявола. Вона, цілителька, сказала, що то був різдвяний дарунок. Гаррі ще раз переглянув допис. Жах здіймався в горлі, гіркий, мов жовч. Як це ми не впізнали пастку диявола? Ми ж її раніше бачили. Ми могли б не допустити його смерті. А хто міг подумати, що пастка диявола опиниться в лікарні під виглядом домашнього вазончика, різко звався Рон. Ми тут не винні. А ось тих, хто прислав її тому чолов'язі, варто було б розшукати. Якісь телепні. Чому вони не перевіряли, що купують? «Ой, Роне, перестань!» – голос у Герміони тремтів. «Не думаю, що можна посадити пастку диявола у вазон і не помітити, що вона намагається вбити кожного, хто до неї торкається. Це було вбивство, до того ж тонко продумане». А якщо рослину прислали анонімно, то хіба довідаєшся, хто це зробив? Гаррі не думав про пастку диявола. Він пригадав, як спускався в ліфті на дев'ятий рівень міністерства у день слухання своєї справи, як на рівні великої зали до ліфта зайшов чоловік з пожовклим лицем. «Я зустрічав Боуда», – поволі проказав він. «Бачив його» як був у міністерстві з твоїм татом. Рон аж рота роззявив. А я, а я чув, як тато говорив про нього вдома. Він був вимовником, працював у відділі таємниць. Якусь мить вони дивилися один на одного. А тоді Герміона висмикнула в них газету, склала, ще раз сердита поглянула на фотографії десятьох смертежерів утікачів і зірвалася на ноги. «Куди ти?» – здивувався Рон. «Відіслати листа», – відповіла Герміона, закидаючи на плече портфеля. «Це... не знаю, чи... Але варто спробувати. І лише я це зможу». «Мене просто бісить, коли вона так поводиться!» – пожалівся Рон, встаючи разом з Гаррі за столу і значно повільніше за Герміону, виходячи з великої зали. невже так важко хоч раз нам сказати, що вона задумала? На це пішло б не більше десяти секунд!» «О, Гегрид!» Гегрид спинився за дверима у вестибюль, пропускаючи поперед себе гурт. Рейвен кловців. Він і досі був увесь у сенцях, як того дня, коли повернувся з подорожі до велетнів, а на носі виднівся свіжий поріз. Як там? Усьо файно? спробував він зобразити усмішку, але спромігся тільки на болісну гримасу. «Гегріде, що з тобою? поцікавився Гаррі, коли той пошкандибав за рейвенкловцями. «Та все файно», якомога безтурботніше постарався сказати Геґріт, Та це йому не дуже вдалося. Махнув рукою і ледь не збив з ніг налякану професорку Вектор, яка саме повз них проходила. «Повно роботи. До уроків треба готуватися. У двох саламандр з'явилася лускова гниль. А ще я все отримав і спитовий термін», – проказав він. Іспитовий термін? Так голосно вигукнув Рон, аж на нього здивовано озирнулися інші учні. "Випачале тобі дали іспитовий термін?" перейшов він на шепіт. "Ага", підтвердив Геґріт. "Але я й сам того сподівався, по правді кажучи. Може ви не зауважили, але то та перевірка не пішла аж так файно, але ні, нехай, а зітхнув він тяжко. А мушу си піти і натерти саламандр меленим перцем, бо їм ще хвости повідпадають. Бувайте, хлопці! Він почовгав до вхідних дверей, а тоді зійшов кам'яними сходами на мокру траву. Гаррі дивився йому вслід. Зважуючи, скільки ще неприємностей він подужає витримати. Звістка, що Гегрід отримав іспитовий термін, за кілька днів облетіла всю школу. Проте нагарене обурення майже нікого вона не засмутила. Навпаки, деякі учні, особливо Драко Мелфой, страшенно зраділи. А що до тієї дивної загибелі в лікарні святого Мунго, непомітного службовця в відділу таємниць, то Гаррі, Рон і Герміона були, мабуть, єдині, хто про це знав і кого це турбувало. У коридорах тепер говорили тільки про одне – про втечу десятьох смертежерів. Бо цю новину нарешті рознесли по школі ті рідкісні учні, які читали газети. Ходили чутки, що декого із засуджених бачили в Гоксміді, що вони, мабуть, переховуються у верескливій халупі і збираються вдертися в Гогвурдс, як колись вдирався Сіріус Блек. Ті учні, що походили з чаклунських родин, добре пам'ятали, що імена тих смертежерів вимовляли в них удома не з меншим страхом, ніж ім'я Волдеморта. Злочини, скоєні ними в часи Волдемортового терору, давно вже стали легендарними. Деякі гогвардські учні були родичами смертежерських жертв, і тепер вони, самі того не бажаючи, стали об'єктами нездорового зацікавлення з боку інших. Сьюзен Боунс, чиї дядько, тітка та інша рідня загинули від рук когось з цієї десятки, сумно сказала Гаррі на гербології, що тепер добре розуміє, як-то бути на його місці. «Не уявляю, як ти витримуєш? Це такий жах?» – співчутливо мовила вона – кидаючи забагато драконячих какуляк у кошик з саджанцями хрипохапів, від чого ті почали звиватися і пищати. Звісно, на гарі цими днями теж тицяли пальцями і перешиптувалися за спиною. Та йому здавалося, що тон тих перешиптувань дещо змінився. Тепер Учні шепотіли не вороже, а радше зацікавлено. А раз або й двічі, він навіть уловив уривки розмов, що свідчили про недовіру до версії віщуна про те, як і чому десятеро смертежерів зуміли вирватися з Аскабанської фортеці. Перелякані й збиті з пантелику учні. Почали сумніватися в цій версії і, здається, схилятися до тієї, про яку їм мало не рік товкмачили Гаррі і Дамблдор. Змінився настрій не лише в учнів. Тепер у коридорах можна було зустріти двох-трьох учителів, які гаряче перешиптувалися. Проте відразу замовкали, коли до них наближалися учні.